frecvent, pentru că așa se întâmplă. El nu știa subiectul pe care îl am în această dimineață și pe care Domnul mi l-a pus pe inimă și exact în direcția aceasta a mers. Cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu atunci când este orchestrată de Duhul Sfânt este ceva extraordinar. Și am toată convingerea că în această dimineață Dumnezeu vă va răspunde la unele întrebări cu care poate v-ați confruntat de multă vreme și n-ați avut un răspuns clar. Am toată certitudinea că Duhul Sfânt va fi la lucru și nu numai că vă va informa, dar vă va da o strategie după care să puteți să lucrați și probleme pe care poate nu le-ați putut rezolva până acum. Să aveți puterea, tăria să le puteți rezolva. În această dimineață vreau să vorbesc despre un subiect deosebit și l-am intitulat persistența în perplexitate. Știu că foarte puțin înțelegeți cuvântul acesta perplexitate, dar o să clarificăm lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu din 2 Corinteni, din capitolul 12, începând cu versetul 7, spune în felul următor. De fapt, aici Apostolul Pavel scrie despre el însuși. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De trei ori m-am rugat pe Domnul să mi ia, dar el mi-a zis, Harul meu îți este de ajuns, și puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda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 este ceva extraordinar să înțelegi secretul acesta pe care apostolul Pavel, acest om deosebit al lui Dumnezeu, a ajuns să-l înțeleagă și să-l aplice în viața lui. Dacă citim capitolele 10, 11 și 12 din doi corinteni, Apostolul Pavel, alături de ceea ce el a experimentat în relația lui cu Dumnezeu, ne prezintă câteva amănunte din viața lui prin care putem să înțelegem că oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu nu stau numai în birou. Oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu nu stau numai pe munte, ei coboară și în valea plângerii. Oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu nu se bucură tot timpul, ci adeseori suferă, trec prin lipsuri, prin situații critice, prin probleme ale vieții. Că Dumnezeu atunci când ne-a chemat la El... El nu ne-a chemat la mântuirea Lui, spunându-ne că ne va scuti de problemele cotidiene pe care fiecare om pe pământul acesta le înfruntă. Ci ce ne-a promis El este că El va fi cu noi, indiferent de ceea ce vom experimenta în viața noastră. Și când îl ai pe Dumnezeu cu tine, când Dumnezeu este lângă tine și ai certitudinea că Dumnezeu te iubește, și ai certitudinea că Dumnezeu are o investiție în tine și că El va duce la bun sfârșit această investiție să fie profitabilă, și că tot ceea ce a început în tine, el va duce la bun sfârșit, atunci, cum spunea teb, toate lucrurile lucrează împreună, frământate și legate împreună spre binele celor ce se încred în Domn. Un jurist din Statele Unite, un om deosebit, la un moment dat, a căzut într-o depresie. Prietenii au ascuns de el cuțitele, lamele, orice lucru care puteau să îl ajute la sinucidere. Pentru că depresia lui a fost atât de profundă, încât nu mai vroia să trăiască. A avut prieteni care au fost alături de el în această situație și l-au ajutat să meargă înainte. L-au ajutat să depășească momentele acestea. Și la un moment dat, pentru că a învățat, să se ridice deasupra situațiilor. A învățat să ocolească obstacolele, nu să se izbească de ele. Omul acesta și-a vigoarea, dorința de viață și mai mult a urcat pe treptele sociale, fiind cel de-al 16-lea președinte a Statelor Unite, Abraham Lincoln, ce important este atunci când treci prin situații critice, să știi să depășești aceste situații, să știi să faci ceea ce a făcut Apostolul Pavel, care spune, simt plăcere în slăbiciuni. Cum? În defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări. Se poate așa ceva? Poți să depășești obstacolele care -ți stau înainte? Poți să le ocolești și să, se, să te bucuri de situațiile negative care vin în viața ta? Cuvântul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel ne spune, există un secret aici, există perplexități în viața noastră care ne surprind, care ne miră, care ne face să ne punem întrebarea de ce și cum, care apoi și de care ne putem bucura, și să simțim plăcere. Un păstor a fost întrebat de cineva care este procentajul oamenilor activi din biserică. Acum, în statisticile pe care oamenii le fac, se consideră persoane active într-o într biserică Persoanele care aplică cuvântul care se vestește, persoanele care fac evangelizare, persoanele care sunt interesate în creșterea lor spirituală, citesc Biblia zilnic, au părtășie cu Dumnezeu zilnic, oamenii care sunt interesați de ei și, în mod special, oamenii care trăiesc pentru Dumnezeu care spun și altora despre experiențele pe care ei le au cu Dumnezeu. Oamenii care sunt antrenați în lucrarea de mijlocire, care participă la studiile biblice, la întâlnirile care sunt anunțate. Și orice biserică, sănătatea bisericii respective este considerată în funcție de procentajul oamenilor implicați. Păstorul acesta a răspuns la întrebare, biserica noastră este 100% implicată. Wow, a spus omul, este ceva extraordinar, n-am mai întâlnit așa ceva. El spune, și a încercat să-și justifice afirmația, el spune, 70% sunt cu mine în lucrarea pe care o fac. 30% sunt contra mea, dar sunt activi și ei. Trații mei, cred că este important să știm că suntem activi, că suntem perseverenți în lucrurile bune. În voia lui Dumnezeu, că realizăm lucrurile care ar trebui să le realizăm după cuvântul lui Dumnezeu. Perplexitatea, ca să înțelegem despre ce vorbim în această dimineață, este surprinderea cu uimire. Au, am rămas perplex, spunem de multe ori surprinderea cu uimire, nedumerirea, stupefacția, mirarea că se întâmplă așa ceva, că are loc o situație de genul acesta. Dacă ne uităm în viața apostolului Pavel și citim scrierile lui, realizăm că omul acesta a fost o unealtă în mâna lui Dumnezeu deosebit. Făcea parte dintre cei mai mari învățați ai vremii, A fost ucenic și elev a înțeleptului Gamaliel, care era recunoscut cel mai mare om de știință de pe vremea respectivă. Toată lumea ar fi dorit să ajungă în preajma acestui om. Apostolul Pavel a stat la picioarele lui Gamaliel și a învățat, a urmărit, a fost ucenicul acestui învățător. Apoi, după ce s-a întors la Domnul, Dumnezeu i-a descoperit lucruri extraordinare. Când s-a întâlnit cu apostolii, el n-a făcut parte din ucenicii lui Iisus Hristos, dar când s-a întâlnit cu apostolii și le-a spus modul în care Dumnezeu i-a descoperit lucrurile, toți apostolii au rămas mirați de revelația pe care Dumnezeu i-a dat-o. Apoi el însuși mărturisește că a fost răpit în rai și ce a văzut acolo n-a putut să explice, să folosească cuvinte omenești ca să poată descrie ceea ce a văzut unde a fost răpit. Dumnezeu a făcut minuni extraordinare prin omul acesta. O loc din naștere a fost vindecat. Supranaturalul se vedea la fiecare pas în lucrarea pe care Dumnezeu îl folosea, și în modul în care Dumnezeu făcea ca Evanghelia să înainteze și se folosea de omul acesta. Și totuși, dacă citim capitolele 10, 11 și 12 din 2 Corinteni, vom realiza că, contrar cu ceea ce se pare că era omul acesta, într-o perplexitate de nedescris, omul acesta a ajuns să treacă prin lipsuri, să-i fie foame, să n-aibă ce mânca, să-i fie sete, să nu-i dea nimeni un pahar de apă, omul acesta, în loc să fie primit cu aplauze, așa cum sunt primiți învățații vremii, a fost respins, oamenii l-au bătut, a fost lăsat aproape mort, a fost aruncat între morții cetății, și după ce frații s-au rugat pentru el, a înviat din nou, omul acesta, pentru binele și lucrarea pe care a făcut-o, a fost aruncat în temniță. Omul acesta deosebit, căruia trebuia să îi se facă, poate, un birou sau un centru de primire, și-a petrecut ultimele zile în închisoare. De ce, Doamne? Doamne, de ce îngădui lucrul acesta? Aceasta este calea? Așa lucrezi Tu? Poate ți-ai pus întrebări trecând prin anumite situații ale vieții. Doamne, de ce? Poate te-ai rugat Domnului ca apostolul Pavel și ai zis, Doamne, ridică țepușul acesta, Doamne, rezolvăm problema aceasta. Și te-ai rugat mai de multe ori și ai văzut că Dumnezeu tace și n-ai înțeles de, de ce tace Dumnezeu. Ai crezut că este prea ocupat, ai crezut că nu te bagă în seamă, ai crezut că Dumnezeu nu te consideră atât de important pentru tine, pe tine. Aș vrea să înțelegi secretul lucrării lui Dumnezeu în viața ta. Și când îl vei înțelege. Se trăiești experiența lui Pavel care spune Simt plăcere în defoimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmbtorări, în închisoare. Este o perplexitate. El a răspuns la perplexitatea din viața lui cu perplexitatea acceptării a bucuriei, a plăceri. N-ai vrea să înveți această lecție în această dimineață? N-ai vrea ca obstacolele și problemele din viața ta să le privești într-o altă perspectivă? Haideți să urmărim patru din cele mai frecvente perplexități care au fost în viața Apostolului Pavel și adeseori le întâlnim în viața noastră de zi cu zi. Prima perplexitate este perplexitatea țepușului. Apostolul Pavel ni se spune că a avut un țepuș în trupul lui. Nu ni se menționează ce fel de problemă, dar, așa după cum el menționează, el l-a considerat un sol al satanei care îl pălmuia în fiecare zi, care îl chinuia. Un zepuș care nu era atât de grav, dar îl deranja într-un mod supărător. Acum, apostolul Pavel s-a rugat pentru mulți bolnavi. Și Domnul l-a ascultat. Domnul i-a vindecat boli incurabile. Ceva ce medicii nu puteau să vindece. Puterea supranaturală a lui Dumnezeu a intervenit. Și oamenii au rămas mirați de puterea care se emana prin acest om. Apostolul Pavel, cinstit, poate că unii dintre noi n-am fi scris în Biblie ca toate generațiile să citească lucrul acesta. Dar Apostolul Pavel spune, m-am rugat pentru alții și Domnul i-a vindecat și m-am rugat pentru mine și Domnul a tăcut. Și m-am rugat încă o dată și Domnul a tăcut și m-am rugat a treia oară și a treia oare, Dumnezeu mi-a răspuns negativ. De ce, Doamne? De ce? Ajută-ne, Doamne, să înțelegem așa cum a înțeles Apostolul Pavel. El a înțeles de ce a tăcut Dumnezeu, a înțeles de ce a răspuns Dumnezeu negativ și a realizat că datorită descoperirilor minunate pe care Dumnezeu le a făcut, el putea să se mândrească, putea să se îngânfe. Și a realizat că Dumnezeu îngăduie acest țepuș în carnea lui, pentru ca în fiecare zi să depinde de Dumnezeu, în fiecare zi să-și aducă aminte. Care nevoie de Dumnezeu? Frații mei, am avut un țepuș și am un în viața mea și a fost o perplexitate când ce cepuș a venit. Eram cu toată familia la masă, ce rare ori am făcut, lunea dimineața să aprindem lumânare și să luăm micul dejun împreună. Era un moment deosebit. Am stat la masă, am mâncat și după ce m-am sculat o durere în partea stângă, se accentuată atât de puternic încât n am mai putut să stau în picioare. A venit salvarea, m-a dus la spital, mi-a făcut analizele, toate analizele erau bune. Medicii nu știau ce se întâmplă. De la 9 până la 5 după masă, medicii își frecau mâinile. La 5 după masă am făcut infartul. De atunci, viața mea s-a schimbat. De atunci, pusul acesta mă face să înțeleg că oricând poate apărea în viața mea o situație de genul acesta. De atunci, știu că sunt în mâna lui Dumnezeu. Până atunci, eram puternic. Nimic. Nu mă îngenunchea, puteam face orice. De atunci, la fiecare mișcare, mă gândesc că am putere de la Dumnezeu să o fac. De atunci înțeleg ce este sănătatea, de atunci am grijă de sănătate. De atunci trăiesc cu Dumnezeu în fiecare zi. Nu știu care este cepușul pe care Dumnezeu l-a lăsat în viața ta, dar aș vrea ca Duhul Sfânt să-ți descopere. Și dacă vrei să știi de ce, Duhul Sfânt să-ți dea răspunsul acesta. Duhul Sfânt care i-a vorbit apostolului Pavel și a zis Pavel, ai primit descoperiri extraordinare, ai putea să fii atacat de mândrie și să fii... Un om care să se mândrească față de ucenicii lui Iisus Hristos, pentru că ți-a fost descoperit lucrul care lor nu le-a fost descoperite. El a înțeles că Dumnezeu îngăduie în viața lui cepușul acesta și nu mai rugat. Atunci când zepușul vine în viața noastră, să știm că nu mai trebuie să continuăm să ne rugăm, ci să-l acceptăm și acceptându-l în viața noastră, să nu ne mai necăjim, să nu ne mai supărăm, să nu ne mai stresăm ci să știm că este voia lui Dumnezeu și este planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. A doua perplexitate frecventă pe care o putem întâlni este perplexitatea rugăciunii. Dacă ai înțeles... Că țepușul poate apărea când nu te aștepți. Aș vrea să înțelegi în această dimineață, cu toate că ești chemat să stăruiești în rugăciune, vor veni momente în viața ta, în relația ta cu Dumnezeu, când Dumnezeu va tăcea. Când Dumnezeu nu-ți va răspunde la rugăciune. Vor veni momente în viața ta când tu te așteptai ca Dumnezeu să-ți răspundă pozitiv, pentru că ai avut experiență cu Dumnezeu în domeniul acesta, dar Dumnezeu îți va răspunde negativ și va spune NU la ceea ce tu ceri. Apostolul Pavel a trăit această perplexitate. S-a rugat Domnului și Domnul a tăcut. S-a rugat Domnului și Domnul i-a răspuns negativ și a spus, n-am să-ți iau țepușul, va rămâne în viața ta, ai nevoie de el. Este inconfortabil, te deranjează, te pălmuiește, ai vrea să... Arați celor din jurul tău că Dumnezeu te ascultă ori de câte ori te rogi. Aș vrea să înțelegi că în rugăciunea ta, Dumnezeu este cel care decide. Că datoria noastră este să ne rugăm. Ne rugăm pentru un bolnav, ne rugăm pentru o situație. Trebuie să ne rugăm, dar cel care răspunde, cel care rezolvă, este Dumnezeu. A lui este autoritatea. Iisus Hristos care a venit din cer să mântuiască pe om, și modul de mântuire a omului a fost prin jertfa lui. El știa că trebuie să moară, știa că va ajunge pe lemnul de cruce, dar aș vrea să vedem o perplexitate în viața lui Isus Hristos. Isus, în fața acestei situații, în Marcul în capitolul 14, versetul 36, face următoarea rugăciune. Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință. Depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Este o perplexitate să-L vezi pe Iisus Hristos în fața paharului jertfei de pe calvar. Să vină înaintea lui Dumnezeu Tatăl și să spune, Tată, puterea ta este nemăsurată. Tu poți să faci orice lucru. E greu. E chinuitor. E groază moartea. Tată, fără să treacă paharul acesta, e greu să-l beau. Dar Iisus Hristos spune ceea ce fiecare din noi ar trebui să spunem în rugăciunile noastre. Doamne, asta este cererea mea. Doamne, aceasta doresc de la Tine. Aceasta vreau să se întâmple în viața mea, în viața fraților mei. Dar nu ce voiesc eu, Doamne ce voia ta să se facă. Când vei înțelege lucrul acesta, că Dumnezeu te aduce la momentele în care nu poți să taci, sunt atât de grele, și chiar dacă știi că trebuie să treci prin aceste situații, știi că țepușul este îngăduit de Dumnezeu, Totuși, vrei să te rogi înaintea Domnului și vrei înaintea Lui Dumnezeu să vii cu viața ta și să spui, Doamne, lucrează, fă ceva. Aș vrea să nu uiți să închei această rugăciune spunând, nu ce voiesc eu, Doamne, ci ce voiești Tu să se facă în viața mea. O altă perplexitate foarte frecventă pe care Apostolul Pavel a experimentat-o este perplexitatea respingerii. Apostolul Pavel a fost respins de farisei, de colegii lui. Și când s-a întors la Dumnezeu, colegii lui... El care își dădea încuvințarea la moartea și persecutarea creștinilor, colegii lui au pus la cale să-l omoare. L-au respins. Respingerea atât de categorică mergea tot făcea lucrările lui Dumnezeu. Oamenii se răsculau împotriva lui. Poate am spune... În situații de genul acesta, ce să mai continui să vestești Evanghelia? Doamne, de ce nu faci ceva cu oamenii aceștia? fă să primească cuvântul tău. Apostolul Pavel a știut cum să lucreze în această perplexitate a respingerii. Apostolul Pavel, cu toate că a fost respins, spune cuvântul lui Dumnezeu că el a continuat lucrarea, cu aceeași râvnă, cu același elan. Doamne, ajută-ne să înțelegem secretele acestea pe care omul acesta le-a trăit în viața Lui. Isus Hristos, care a venit să ne răscumpere pe pământul acesta, în loc să fie primit, în loc să îi se acorde atenție, respect, a fost respins. L-au respins oamenii de rând, națiunea în care El s-a născut, ai Lui. Așa spune Ioan, ai lui nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. A fost respins. Și cu toate acestea n-a încetat lucrarea, a mers mai departe. Gândiți-vă la Iosif. Acest tânăr care mergea cu atâta bucurie să-și vadă frații, să le ducă merinde de acasă, să le ducă știri de la tatăl lor. Și s-a întâmp, întâmpinat respingerea fraților lui, care de departe când l-au văzut că vine, au plănuit să-l vândă. Au plănuit nimicirea lui. Și în final l-au vândut. O, Doamne! Câte respingere a ajuns în închisoare, pe nedrept, a fost respins pentru ca în final să devină prim-ministru în Egipt. Așa pregătește Dumnezeu ceea ce are în plan în viața noastră. Asta este trambulina de pe care Dumnezeu ne pune să sărim ca să putem să luăm medalia olimpică care se va da în fața lumii acesteia și să spune ai fost credincios în lucrurile mici. Vino și stăpânește, domnește. Îi spuneam celor care au fost la Institutul Biblic săptămâna trecută, că diferența între noi și îngeri este o diferență semnificativă. Cât suntem pe pământul acesta, suntem mai inferiori decât îngerii. Dar când vom ajunge în cer, noi nu numai că vom înlocui îngerii căzuți de acolo, dar noi vom fi moștenitori ai Lui Dumnezeu. Ce îngerii nu sunt! Noua Dumnezeu ne asigură moștenire în cer. Încă de pe pământul acesta spune apostolul Pavel, noi avem o moștenire. În 2 Corinteni, în capitolul 5, ni se spune, știm în adevăr că dacă se desface casa aceasta cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer, care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Tu ai deja un loc acolo, tu ai acolo pregătit pentru tine. Și nu numai atât, dar cum spuneam înainte, dacă suntem credincioși în lucrurile mici de pe pământul acesta, Dumnezeu ne va da în stăpânire cetăți. Nu știu exact cum va fi acolo, dar găsim frânturi în cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbesc despre aceste lucruri. Merită. Să respingi perplexitatea respingerii. Merită să nu te intereseze atât de mult aprecierile oamenilor, să nu te intereseze atât de mult modul în care ei te periază sau te respinge, ci să te intereseze relația ta cu Dumnezeu. Să ții minte că Dumnezeu te acceptă așa cum ești, să ții minte că Dumnezeu te iubește și când oamenii te vor respinge să vii cu toată tăria și să spui, Tu mă respingi, săracul de tine, dar Dumnezeu care este împăratul împăraților, El mă acceptă, El mă iubește și mi-a dat dreptul să fiu la Lui. Moștenitor al împărăției veșnice. Aleluia! Frații mei, când înțelegem lucrurile acestea, mentalitatea noastră, poziția noastră se schimbă în totalitate. Vedem într-o altă perspectivă necazul, suferința, lipsa, problemele cu care ne confruntăm în lumea aceasta. Și le vedem ca niște trambuline care ne ridică și ne înalză și ne pregătesc pentru medalia lui Dumnezeu. Pentru coroana. Pe care Dumnezeu ți-o va pune pe cap. Coroana biruinței. Haleluia. Adeseori mă uit la adolescenți și am trăit și eu lucrul acesta. Umblă după acceptarea oamenilor din jur, a colegilor lor și ca să fie acceptați, încep să fumeze, încep să folosească droguri, Încep să facă năzbătiile pe care le fac ei. Și am constatat în viața multora, urmărându-i în viață, cât de rău i-a mutilat faptul că n-au știut să răspundă perplexității respingerii. N-au știut! Cum să se împotrivească? Nu au înțeles care este mijlocul prin care putem să ieșim de sub bătaia, de sub pălmuirea acestei perplexități. De fapt, această perplexitate ne urmărește și în viață. Începi să te arăți cine ești, cum ești, ce poți ca să fii acceptat ca să fii primit, ca, ți se dea, ca să ți se dea importanță. O altă perplexitate este perplexitatea greutăților. Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, în capitolul 11, versetul 27, spune În osteneli și necazuri, în foamete și sete, în frig și lipsă, El a trecut prin aceste situații. El a trecut prin greutăți, dar nu s a lăsat oprit de aceste greutăți. Nați mei, de multe ori și aș putea spune că nu există persoană în locul acesta care să aibă greutăți, care să aibă probleme care să nu treacă prin anumite situații ale vieții și să vadă că nu le poate stăpâni, că nu poate să iasă și să se scape de ghearele acestor probleme care în fiecare zi se înfig în trupul lui, în sufletul lui și îl Greutăți care de multe ori ne face să ne întrebăm: unde este Dumnezeu? De ce tace Dumnezeu? De ce nu schimbă Dumnezeu ceva? De ce stă Dumnezeu pasiv când eu am făcut legământ cu El și am spus că Îl voi sluji? De ce nu intervine? Are Dumnezeu planul lui. Și dacă tu ai fi aproape de el, Dumnezeu ți l-ar descoperi și ție. Așa cum i-a descoperit apostolul lui Pavel, care adeseori ar fi vrut să scape de aceste situații, ar fi vrut să fie liber, să-i se dea libertatea, să meargă, să vestească Evanghelia, avea har, avea înțelepciune, avea predici deosebite. A vrea să fie folosit la nivel macro. De ce l-a limitat Dumnezeu în anumite localități și îl ținea ani de zi de acolo? Greutăți după greutăți, până acolo încât el, om învățat, a trebuit să se apuce să învețe o meserie, să facă corturi. Pentru că a zis el... Nu vreau să fiu o greutate pe biserică. Nu vreau ca cineva să cârtească și să spună, i-am dat bani să vestească Evanghelia. S-a apucat să lucreze el cu mâinile lui. A început să facă corturi, să le vândă și apoi să susțină mișcările de evangelizare pe care le făcea. De ce, Doamne? De ce nu-mi dai bani de ajuns? Sunt în lucrarea Ta. Fac lucrarea ta, știe Dumnezeu. Și dacă vrei să știi, și tu apropiete de El, că Dumnezeu îți va da un înțeles a acestor lucruri. Și vei înțelege că nu-i o anarhie în lucrarea lui Dumnezeu, că fiecare intervenție a lui Dumnezeu. Este precis calculată. Că fiecare lucrare care vine în viața ta este calculată de Dumnezeu și este un ingredient pentru maturitatea ta, pentru creșterea ta spirituală. Sunt ingrediente care lucrează la ridicarea și la pregătirea lucrărilor pe care Dumnezeu vrea să le facă cu tine. Și când înțelegi aceste lucruri, spui că Apostolul Pavel simt plăcere. În slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări. Să vedem al doilea lucru din mesajul din această dimineață. Alături de aceste perplexități, și poate că sunt mai multe perplexități pe care le întâlnești în viața ta, dar modul de înțelegere este același. Dumnezeu știe. Dumnezeu cunoaște. Dumnezeu îți dă de ceea ce ai nevoie. Dar Dumnezeu nu face risipă, dar Dumnezeu nu te îmbuibă, dar Dumnezeu nu dă celui ce nu știe să folosească, ci dă celui ce știe să folosească. Dacă nu știi să folosești banii și dacă îi folosești în mod defectuos, Cuvântul Domnului spune, în pilda ispravnicului, că Dumnezeu îți va lua și ce ai dacă nu te pui la punct cu modul de management, dacă risipești, dacă nu te gândești bine. Și ce ai va fi dat celui ce are mai mult, pentru că el știe să lucreze până când îți vei băga la cap și vei înțelege modul în care tu trebuie să lucrezi cu Dumnezeu. Și când vei ști lucrul acesta, vei vedea că minunți se întâmplă în viața ta. Al doilea lucru pe care vreau să-l înțelegem din mesajul din această dimineață este harul și puterea lui Dumnezeu. Într-un final, Dumnezeu i-a răspuns la rugăciunea lui Pavel și a zis în felul următor, Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Ceea ce face diferență între creștinătate... Și orice altă religie de pe pământul acesta este Harul lui Dumnezeu. Nici într-o religie nu se găsește Harul lui Dumnezeu, Harul celui care a inventat religia respectivă. Creștinătatea este ceva aparte în direcția aceasta, pentru că Harul, mila, îndurarea lui Dumnezeu se revalsă peste oameni în mod nemeritat, este o decizie deliberată a lui Dumnezeu pentru viața ta, pentru tine în mod personal. Dumnezeu care cunoaște la nivel macro, care iese din micimia microcosmosului în care noi ne aflăm, îngrădiți de spațiu și timp, Dumnezeu care cunoaște viitorul și veșnicia, El știe cum să lucreze. Și El își revarsă har după har în fiecare zi. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că va fi o revărsare de har atunci când va veni a doua oară. Apostolul Pavel îl numește harul arătat la venirea lui. Har de care ne vom mira, har de care vom rămâne perplex și vom zice, cum se poate, de eu am ajuns în împărăția lui Dumnezeu și oameni pe care i-am văzut în jurul meu și am crezut că sunt sfinți, nu sunt aici. Acolo vom rămânea perplex. Pentru că mulți nu înțelegem ce importanță este să duci mesajul lui Dumnezeu oamenilor care nu-l colești. colegilor tăi. Unii cred că a vorbit de aici, e un mare har. Nici pe departe. Și eu aștept în fiecare duminică să văd ce îmi va spune Dumnezeu. Sincer vă spun. Și eu mă hrănesc din ceea ce vă dau dumneavoastră. Și aștept să văd ce îmi va spune Dumnezeu în fiecare săptămână. Depind de Dumnezeu. Când vei înțelege că este important să porți în rugăciune, să devii activ în lucrarea lui Dumnezeu. Când vei înțelege să nu treacă nicio întâlnire programată care se referă la tine. Și în loc să fii la acea întâlnire, tu să stai tolănit acasă sau să-ți găsești alte preocupări care îți suge timpul și energia și care te lasă stresat în loc să înveți cuvântul lui Dumnezeu, în loc să te apropii de Dumnezeu, în loc să găsești plăcere în lucrurile în care oamenii nu găsesc plăcere. Trezește-ne, Doamne! Harul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu se fac desăvârșite în slăbiciunile noastre. Atunci când noi ne recunoaștem limitele, atunci când noi ne recunoaștem slăbiciunile, atunci când noi venim cu sinceritate înaintea Domnului și îi spunem, Doamne, nu, put, nu pot. Nu mă pot bizui pe înțelepciunea mea, am mers după perceptele mele, am aplicat formulele pe care le-am învățat și am ajuns la rezultate la care m-au dezamăgit. Doamne, nu mă pot baza pe ele, pentru că în universul acesta am văzut că legitățile tale lucrează mai mult decât formulele și legitățile pe care eu le-am învățat la școală sau mi le-au spus unii și alții. Ajută-mă, Doamne, să nu mă mai bizuiesc pe mine, pe puterile mele, pe înțelepciunea mea, ci să mă bizuiesc pe Tine. Fă, Doamne, ca în viața mea, nu puterea mea, nu înțelepciunea mea să strălucească, ci harul Tău și puterea Ta să se vadă deslușit. Mărește-L pe Dumnezeu, slăvește-L pe El, fă ca oamenii să vadă puterea Lui Dumnezeu lucrând în viața ta. Dimensiunea vieții tale se va schimba în totalitate. Tu vei dori Harul Lui Dumnezeu în fiecare zi. Harul lui Dumnezeu, favoarea lui Dumnezeu sunt mai prețioase decât aurul și argintul. O, o clipă de favoare din partea lui Dumnezeu, de har revărsat peste tine, schimbă în totalitate viața ta. Întâlnești lucrurile acestea, că Dumnezeu nu are nevoie de ani ca să te binecuvânteze, dacă vrea să te binecuvânteze. E harul lui care lucrează peste viața ta și peste viața ta. Doamne, ajută-ne să înțelegem că Tu vrei să creștem spre maturitate, vrei să creștem în înțelegerea lucrurilor din jurul nostru, în credință, în dependența noastră de Tine. Să ajută-ne, Doamne, să facem loc harului Tău și puterii Tale să se vadă strălucind, lucrând în viața noastră. Am putea vorbi aici extraordinar de mult despre harul lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu care se face desăvârșită în slăbiciunile noastre. Atunci când tu te pui pe genunchi și spui, Doamne, eu nu pot, te chem în ajutorul meu. Eu vezi că copilul tău nu mai ascultă de ceea ce îi spui sau te ia peste picior, nu te supăra, intră înaintea lui Dumnezeu și spune Domnului, Doamne, nu știu, am falimentat, în strategia pe care o folosesc, nu știu care este situația, dar te chem în ajutor. Lucrează tu, Doamne. Am avut ocazia să discut cu o mamă care a procedat în lucrul acesta și a zis, m-am mirat de schimbările care au avut loc în viața fiului meu. S-a întors la Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu. N-are nevoie să-l împing de la spate. Va trece un an, va trece doi, poate. Pentru unii a trecut 30. Pentru unii n-au ajuns să vadă schimbările în viața lor. Cunosc o situație când, după mormântarea mamei, copilul s-a dus în casă și s-a uitat la lucrurile care au rămas acolo, să vadă cum le, să le împartă. Și-a găsit într-un colț al casei două gropi. Și-a întrebat vecinii și-a zis, ce sunt aceste două gropi? Și i-au spus, aici este locul în care mămica ta se ruga pentru tine în fiecare zi. N-a trecut mult și acel om mândru și încăpățânat a capitulat înaintea lui Dumnezeu. Cum putem persista în perplexitățile vieții? Vreau să vă dau în mod fugar. Câteva lucruri care vă vor ajuta să persistați, să nu cedați, să ocoliți obstacolele, să primiți ce este de primit, să nu schimbați ce, trebuie, ce nu trebuie schimbat, dar să schimbați ce trebuie schimbat. Pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă în viețile voastre și să vă bucurați de harul și de puterea lui Dumnezeu în exercițiul. Cum să putem persista în perplexitățile vieții? Tratează perplexitățile ca fiind voia lui Dumnezeu.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 Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Să priviți cu bucurie când treceți prin încercări. Al doilea lucru, dacă Domnul tace, verifică dacă ceea ce ți-a vorbit ultima dată a împlinit. S-ar putea întâmpla să cerem și si să cerem lui Dumnezeu și si Dumnezeu să ne vorbească. Și si noi să nu împlinim ceea ce știm că trebuie să împlinim. Dacă taci Dumnezeu, verifică-ți ultimile decizii care le-ai luat pe baza a ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu și vezi dacă faci ceea ce ar trebui să faci. 3. Continuă să te rogi indiferent de răspunsul pe care îl primești de la Dumnezeu, sau de răspunsul pe care nu-l primești, tu și eu, noi depindem de Dumnezeu. Și dacă vei continua să stăruiești în rugăciune, stăruința în rugăciune își are o finalitate. În final, Dumnezeu îți va răspunde. Apostolul Pavel spune... M-am rugat de trei ori, lucru care nu s-a mai întâmplat, pentru că la prima dată când m-am rugat, Dumnezeu m-a ascultat. De trei ori m-am rugat și pentru că am stăruit, Dumnezeu mi-a răspuns. Patru, acceptă harul și puterea lui Dumnezeu să lucreze în viața ta și să se facă desăvârșite evidente în trăirea vieții tale. Depinde de tine. Harul lui Dumnezeu este disponibil, puterea lui Dumnezeu este disponibilă. Tu trebuie să decizi, tu trebuie să deschizi ușa, tu trebuie să-L lași pe Dumnezeu să-și exercite harul și puterea asupra vieții tale. 5. Slujește pe Domnul indiferent de situațiile din viața ta, înțelegând că toate lucrurile lucrează spre binele tău, nu te opri, nu te supăra, nu ți-a dat Dumnezeu un servici pe care îl vei tu? Lucrează acolo unde ți-l-a dat. Așteaptă ca Dumnezeu să-ți pregătească, nu forța mâna lui Dumnezeu. Înțelege lucrul acesta. Slujește-L pe Dumnezeu, pentru că nu-L sluji pe Dumnezeu pentru ceea ce-ți dă. Slujește-L pe Dumnezeu pentru ceea ce este El pentru tine și ceea ce ești tu pentru El. Șase. Nu fi deranjat de poziția oamenilor față de tine, de respingerea și de neacceptarea lor. Bucură-te de acceptarea lui Dumnezeu. Bucură-te de dreptul pe care îl ai să te numești copil al lui Dumnezeu. Bucură-te de moștenirea care te așteaptă. Oamenii de lângă tine nu vor ști cine ești tu. Ei se uită pe buletin și pe adresa ta și pe alte acte pe care tu le ai. Ei nu pot vedea destinul tău. Ei nu pot vedea adresa ta finală. Se gândesc numai că te văd că te comporți altfel decât se comportă alții, dar ei nu știu că tu ai un loc pregătit în cer. Nu te mai necăji de dezaprecierile lor, de respingerile lor. Bucură-te de cine este Dumnezeu pentru tine și cine ești tu pentru El. Depinde de Dumnezeu în fiecare zi. Nu te bizui pe înțelepciunea ta, nu te bizui pe puterea ta. Depinde de Dumnezeu. În moment ce deschizi ochii, Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Cere protecția lui Dumnezeu peste tine, peste casa ta, peste copiii tăi, peste tot ceea ce ai. Pentru că Dumnezeu a promis prin Isus Hristos, iată eu voi fi cu voi în fiecare zi. Chiamă-L pe Dumnezeu. În fiecare zi în viața ta, depinde de Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit în această dimineață, așa cum spuneam de la început, am convingerea că Dumnezeu va vorbi, nu uita să-ți notezi deciziile pe care tu le-ai luat pe buletinul care l-ai primit. Nu uita să contabilizezi aceste decizii și să le urmărești dacă, într-adevăr, le împlinești în viața ta. Dar ce aș vrea în această dimineață să vii înaintea Domnului în rugăciunea pe care o vom face și să spui lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mi să-mi definesc perplexitatea pe care o experimentez. Ajută-mi să înțeleg țepușul pe care Tu îl îngădui și care nu vrei să-l schimbi din viața mea pentru că el mă ține aproape de Tine. El mă ține în de Tine. El nu mă lasă să mă mândresc și să mă îngânf. Ajută-mă, Doamne, să continu, să persist în rugăciunea mea înaintea Ta. Când răspuns, că nu îmi răspuns, vreau să stăruiesc în rugăciunea. Ajută-mă, Doamne, să nu mă mai uit după aprecierile oamenilor din jurul meu, care poate m-au respins până astăzi, ci să primesc acceptarea și dragostea Ta și să mă bucur în acestea. Ajută-mă, Doamne, să depind de Tine. Găsește-ți cuvintele Tale și vină cu toată sinceritatea înaintea Lui Dumnezeu și cere. Doamne, vreau ca viața mea să fie schimbată. Vreau ca nimic să nu mă mai tulbure, ci să găsesc plăcere în toate lucrurile de pe pământul acesta care Tu le îngădui în viața mea. Schimbăm percepția, Doamne. Vreau să fiu un alt om. Am convingerea că Duhul Sfânt este prezent aici și este gata să fie alături de Tine să te sprijinească în aceste schimbări care trebuie să aibă loc în viața noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului cu toată sinceritatea și să cerem ca Duhul Sfânt să intre la lucru, să cerem ca Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră, să ne pregătească pentru ca puterea lui Dumnezeu să se facă desăvârșită în noi. Haideți să venim înaintea Domnului și să ne rugăm!